Muhammad Rasulullah Dikush është jetim, dikush i burgosur dhe kërkon liri Kjo bot është derejshme, kur sprovët nuk dalen Atës shë duroj, në katës ju falen Moseu um mi shprecen, be mosu të rëzoni, gjithë qatë që ju dohet, ga zoti kërkoni, se vërtet Allahu, lutje ti pranon, ka e do Allahu. Drejtë gjenetit Jo botë është të rejshme Kur së provët nuk ndalen Ata që durojnë Në katë të ju falen Mëse u um një shpresën Be mosu të rëzoni Gjitë qa që ju duhet Ga zoti kërkoni Se vërtet Allahu Lutjeti pranon Ka edo Allahu E dhe s'provo Mëse u një shpresën Dhe mësu të rëzoni Gjilë qatë që ju do Gao zoti klerconi severte Allahu lutje di prano ka ed Allahu edhe strom In alhamdulillahi nahmadehu wa nasteenehu wa nastaghfiruh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 me emir në Allahot të gjithë mëshirëshme të mëshiruasit. Allahot, Zotin e vetëm të vërtet e falënderojmë, dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, Allahot, i lutëm që të nërëve për skeqes, të cilat nuk janë gjithë tjetër, vetëm se pasoj e veteve dhe e veprave tona, cilin do që Allahot, zonë në ruptë të drejt, nuk ka kushtahun për i sajë, dhe cili do që humbë u dhe në drejt, nuk mund të avë dëzojt e këtë drejt askusht tjetër përveç Allahut gjënë dhe gjelanuhu, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejt përveç Allahut, zotit të vetëm të vërtet, dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi a.s. ishte robë i zotit dhe i dërguar i ti, mirësit, bekimet, pa aqë amëshira e zotit gjënë dhe gjelanuhu dhe rëshin bitët, Bi familjën e ti të pastër, Bi shokët e ti të ndershën, Dhe mi të gjithë besimtarët dhe besimtarët Që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti Me dignitet dhe sinceritet. I madhë i zotë, Allahu në gjellë gjelaru unë A drejtojt në Kur'an, në kur, kur thotë, O ju që keni besuar, Frikësoj unë, Allahu të ashtu Se që meritojnë, Allahu të i frikësojni, Dhe se vdekja mos të gjej Vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i madhë i z i drejtojnë në barë njërzimit në përmjet kuranit, kur ju thobë, ojë njërz, friksojnë i Zotit tuaj, i cili ju kryoj për një vetje të vetme, e për ti kryoj bashkëshorë të në ti, e për këtyre të dy bashkë, Allah unë kryoj shumë bura dhe gra, friksojnë i Allah unë të mejëmën e cilit përbetoheni, rruaj një vidjet pare të misnore, dhjeni se Zotin gjithë monë e keni mbi ju mbi këshurës. Gjithashtu i madhe Z Allahu Gjelle Gjellar unë adrejtohet neve muslimanve, se me sa duket nejemi ata që kemi më shumë për këshilën në poshtme, o ju që kemi besuar friksojën e Allahut Zotit tuaj, dhe mos flisni, vetëm se mirë dhe drejt, kështu Zotit do të afalë gjunahet, e do dy mundësoj i vazhdimish punë dhe vebrat mira, kush i bindet Allahut dhe të dërguarit e ti, Muhammedit sallallahu alaihi wa sallem, pa dushim që ka fituar lumëtrui në vërtet, lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e botës tjetër. Envijim, fjala më e mirë dhe më e mrekulluashme dhe më e bukur është fjala e Allahut në Kur'anën famelar. Udhëzimi më i mirë për mbarë njërzimin është u dhëzimi që la si shembul Muhamedi sallallahu a.s. me jetën dhe me vepre në ti. Nuk ka dyshim se punët më të këqia janë sa jesat në fe bidatët Gjitho bitat është humbje dhe gjitho humbje përfundonë në zjarën e gjenemit Allah u të i luthe me emat e ti të bukur dhe atributat e ti të larta Në këtë shpi për shpijave të zotit në këtë ditë gjumaje Që për gjithë se cilin për nesh të abëj haram zjarën e gjenemit O Allah u zotin, me nuk e mjarë sot në këtë vend Duk e u përgjigjur thirjes tëm dhe vetëm se dëshërojmë gjenetin dhe i friksojmë i zjarë i gjahenemit, pra ndaj o Zotë në jep atë që dëshrojmë, e naruaj, o Allah, preja saj që ne nuk duham dhe nuk e dëshrojmë kur, dhe nuk e dëshrojmë askujtë që ka besuar në bisi përfashen e tokës. Amin. Dhezër besimtarë dhe motra besimtare, ndërko që analizoja Fjallët e pejgamerit sasrën dhe lutje të pejgamerit sallallahu aleyhu sallem, më tërhojshë dhe mendjen një lutje shumë interesantë, të cilën e transmiton sahabiu i ndëruar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu ta'alam, i cili të regon se si pejgamerit i zotit i luthej Allahu gjëllë dhe gjelaru -Gjel -Gjel mu, dhe piesë e kësaj lutje ishte qështë, wa es'aluka ar-ridha ba'da al-qada oh allah oh zodim kërkoj prej teje që të më bësh të kënaqur mbasi të njihem me caktimin që ti ke bër për mua oh zot më bëj të kënaqur mbasi të njihem me fatin tim kjo mua më kujtoi me një lutje tjetër që muslimanët e bëjnë çdo mëngjes dhe çdo dark raditu billahi rabba o bil islami dina, o bil muhammedin sallallahu alaihi wa sallama, nëbijen wa rasula, jam iknashur me Allahun si zotin tim, jam iknashur me islamin si fen, që zotin madhuroj, jam iknashur që Allahun mabëri muhammedin sallallahu alaihi wa sallam të dërguarin tim, pra të dërguar për mbarë njerëzimin, dhe të dërguarin tim specific personal. Këmë kujtoj një nga lutjet e tjera të pejgabirit sallallahu aleyhu sallem i cili kër i drejtoj i zotit gjithë në gjelalu ndër të tjera i thoshte o shërru lejse i lejk o Allah o zotim t'i kur nuk bëm të kxia që dhe gjë që për për te e o zot është e mirë e kështu me radh duke medituar në lutjetë Dhe në hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk <coughs> kujtohet fjala tjetër e pejgamberit sallallahu really alaihi wasallam e cili paraositë njerëzit duke thënë la yatamayyana ahadukum almaut in kana in kana wala budda fa'ila faliqul allahumma hiyini in kanat alhayatu khayran li u emmitëni inkanën lëmëmatu khejra lëli. Porosi, që pejga njeri Zotit sallallahu alaihu sallam, ju a jebë të njerëzve duke ju thëmë, asë njeri për jushë mështë shpresojë dhe mështë kërkojë për Zotit vdekjen. E nëse njeri ju t'ingushtohën punët në jetë, le t'i lutët Zotit duke thëmë, o oh Allah o Zotimë, me lërë të jetoj nëse jeta është me hajrit dhe me e vlefshme për mua e me mundcov dekjen nëse veke është me hajrit dhe me e vlefshme për mua To ishin të sa nga lutjet dhe porosit e pegamerit sallallahu alaihi sallam të cilat e bëjnë besimtarim të kuptoj urtësin e zotit gjithë me gjelanu kura ju dretojat mbarë njërzve Fa asa an të hibbu shëyën wa hua shërën lëkum Fa asa an të krahu shëyën wa hua khëjrën lëkum Wallahu ya'lemu wa entum la ta'lemun Ndojshëta ju e doni diqka Po është në dërmin tuaj Ndojshëta ju e u rejni diqka Ama është në të mirën tuaj Wallahu ya'lemu Wa entum la ta'lemun Allahu e din ju nuk i dini sekretet dhe urtësit e të madhët zotë gjithë të thojshë ju për një njëri i cili u rënd të rëndafilat dhe kure pyëtën pse tha se sa herin bled marndo i pizkim që ardo thojshën për një njëri i cili i len lutjet dhe doat po pse se thotë Mjanëtur me disa lutje, po nuk mën përgjigjur të gjitha. Nuk ka arë përgjigje për të gjitha, kështu që heq dorë prej lutjeve. Ço mund të shoşim për, për një njerëz i cili nuk ëndrron më çt të jetë apo të ketë diçka më. Po pse? Sepse tha iks ëndrr për ëndrave të mia nuk më është realizuar. Ço më të për një njerëz i cili nuk shfridzën më asë një rast që i jepet një jetë, po pëse, sepse kam pas një rast x herë apo y herë, i cili nuk moralizua me sukses. Njëri ju nuk duhet në betet peng i të kaluarës, njëri ju nuk duhet të rip peng i njëgjërjet vetme, por se njëri ju duhet i shohë i gjërat në optimizëm, sidomos besimtari, sidomos muslimani, i cili besonë, se që dhe gjërë që ndonë është e shkruar dhe e para përcaktuar nga Allahu Gjendrë Gjellarhu, e ne si musliman në momentin që thamë, Rallidhu dhillahi rabba, jam iknaqër me Allahu si Zotin tim, kjo fjalë ka një kuptim shumë dimensional, jam iknaqër me Allahu si Zotin tim, në dërgë tjerat, jam iknaqër me që dhe gjërë që Zotin ka para përcaktuar për mua, se të jam i sigur të se Allah u Zotim më deshjit mirën, se të jam i sigur të se edhe sigur të më jepej mua mundësia për të zgjedhur fatin tim dhe caktimin tim, nuk do të kisha zgjedhur vetëm se këtër që përmëndohë. Po ne nuk i dim sekretet dhe urëtësit e Allah u Gjendë dhe Gjelaru. Për këta arsye, nuk ka ku rëvend, në jetë në besimtarit, në shpirtin në besimtarit, në mendimet e besimtarit për pesimizm. Nuk ka dhenë tek besimtarit që në një moment tjetës ti për situata apo për rethanat saktuara të akumën bi shpresën nga Allahu të qëllë e qëllë. A i keni gjuar njërzit cilët ndoshta nuk e besen fare zotin e përdojnë atë shprejnë shprejnës shprejnë, a vdese fundit? Ndërsa në islam shprejnës a nuk vdese kurë sepse zoti është i gjahëm dhe i përherëshëm, është i plëpërqishëm dhe i gjithë për shteshëm, sepse zoti është apsolut. Inë në ma ëmë vëhoj dhe aradë dhe shenjën, ëmë një e kunë në në unë kunë fejë e kunë, ku i tja mërë të mendja se një njetim, i rritur jetim, i rritur një erë të gjyshë dhe të gjagjaj. Ku i tja mërë të mendja se këj borë një ditë për ditësh, do t'ishtë Imbar njërzimit Kujta mërë të mendja Se këj burë një dit për i dit është Do të ishte aji që të cilin Zotë e bëri se bet Që të shpëtojnë bar njërzimi Nga malkimi dhe ndëshkimi Zotë gjëllë gjëlanu Kujta mërë të mendja Se këj burë një dit Do të ishte Piesa më rëndësishme E kredos E cila i jep njëri u gjenetin La ilaha illallah Muhammedur Rasullullah Ledzoj e jetën e ti Se si është rrit Lëgoj vojjtjet e tij se çfarë ka kaluar. Wallahu ya'lamu ja wa antum la ta'lamun. Zoti i Ti më mirë se sa që dini dhe ç'mendoni ju. Sekretet e zhvillimit të ngjarjeve në jetën e individëve i din Zoti xh.l.u. Orcit e tjera i din Allahu xh.l.x.u. Kullu yawmin huwa fi sha'n në çdo çast dhe moment Allahu gjithë në gjelanu Mëret me ropët e ti dhe kur nuk e hadon Kur nuk e anashkallon Se Zotit nuk bëm gjë Pa pas brënda Urtsit pa fundme Ne po Ne mund nga bëjmë Ne mund nga fusim kotëm dhe një herë Po Zotit është perfekt është i përshosur është absolut Kujtë a mërë dhe mendja se një sklav abisinas që shitej dhe blehej të ishte muezini i profetit Muhammed sallallahu alaihu sallam ku tja mërë të mendja se selmanën farisiu do të deklaroha i për tëse është prej gjirit të familje së profetit sallallahu alaihu sallam ku tja mërë të mendja se e bu lehebi do të përfundon dhe në zjarën e gjahenemit e kushisht a i. O Allahu ja alamun, o entum la ta alamun, Zotë i din, Zotë i din, në nuk e dini. Nuk e dini urësit e Zotët, nuk i zbulonit do të sekretet e Zotët. Ndoshta njëri ju më zbulonit për sekreteve të Zotët shumë më dhonë, ose ndoshta nuk zbulonit fare të do të sekreteve të Zotët, dhe i sa të virdekja, atëhere u tëmë. Ose dorës natën e gjykimit, atëherë do aqtoj se çfarë pas ka fshehur Zoti prej sekreteve dhe mirësive të tij për për robin e tij. Qëse nuk ka vend në jetën e besimtarit, as nuk ka hapësirë në shpirtin e besimtarit që në një moment caktuar ti të caktuar të jetës së tij ta humbi shpresën, fillin e shpresës nuk mund ta humbi. Dhe se shpresa kur nuk vdes tek besimtari, sepse Zotinë të cilin a i beson është hajjjum, kajjum, i gjall, kajjum, mbajtës i shjejve dhe topës, dhuruës i jetës, absoluti i vetëmi i vërtet, subhamehu vë ta'ala. E kjo ka nevoj që ti tjesh asgjët jetër i durushën, sepse për e kamerit sa osem thot, inde ma inghamul e gjri, ma inghamul bela, shpërblimi është mi madhë atëherë kur sëpropat për njëri unë janë më të më dha. Inni, gjezejtu hu mu ljo me bima sotën, i kam shpërblimi e gjennet litë sot, sepse ishin të durueshëm, të durueshëm dhe qëpar, në i sëpropat që zotë i madhë ju dha dyre në pëtë bohë. E për këtë në sprovove nuk ka shpëtuar asë kush, asë pejga merët dhe pasuasit e profetve. Kështë që është normale që njështë të sprovohen një jetë në tyren dhe pëtuhën që besimtari gjithë të situatë vërstjerë tjetës ti ta sfidoj me dy gjëra. Një, o së të rinu u besabër i o së salat me sabër dhe e dyta me durin. Në momentin që besimtari sabër pra durimi dhe e dyta falja e namazë dërë më së rebello më së anë kohë më së bëjtë qera man kujtë për janë kohë është kujtë për i thumë për janë kohë është kryesave ata kanë me miliona dhe me miliarda halët e veta kujtë për e qanë halën kujtë për e shtrindorën Për qartë bëjë, zotë i thotë, is tajinu bësabër, vës salat, fal namaz, qoh fal namaz, lidhu me Allah, më që për që lajë, bëj durim, mos uangar, mos bëj që ramamin, mos merë njëmi vetën telefon, në po bësh mundodhën, nëse e beson zotën, dhe beson në egzistencën e ti, dhe beson prezencën e ti, dhe beson fërqin e ti, atëherë, Këtë e o të këzotit Ska dhe mëtë një jetë në besimtarit Që të kaloj në stres Abo të kaloj në depresion Sëpse ka një zot I cili I në më mërru më më më më I dha aradhe shë jenë një kule lë më punë, punë. Po dhe shëja i që të bëj Një shkabja të tonë të i thot bë Se ka marrë fund Këj është zotit Me cilin ti ke të bësh Sa e beson ti këtë gjë Sa e në djenë t'i këtë gjë. Sepësa i ka vëndë provra, a i ka të bërë mregulli, a i përbanë qëllin për shtylla, e universin, e token, e magat, dhe gjithka. Skat për mundur për Allahun, sepse a një është absolut. Për ne, po, për ne ka shumë gjërë që janë për mundur, po për Zotin një. Ja. Nëse e percepton Zotin ashtu si shdo thot fjala Zot në të vërtet, për Zotin nuk ka gjërë për mundur. Ndërkohë që përmërgatisja hutë bë në Gjumas, gjeta një shkrim shumë interesant. Në një nga gazetat më të njohura të lindje smesme, thosht e qudia e shekullit të 21. Hajde talizën që është kë që qudia, që është kë mrekullia e shekullit të 21. Thot një krua me emër dhe mbi emër nga Gaza lindi mbas 27 vjetës. mas 27 vjetës ishte të bërë me thmi. Kam gjuar një rast të të në Shqipëri, mas 17 vjetës, pa mas 27 vjetës nuk i kësha të gjuar në njërë. Me gjithës e Zotin e këtër në të raste më shumë ekstreme se sa 27, se që është rasti i grua se Ibrahimit a.s. apo i grua se Zekeri Gjajit a.s po poflasim për gjera që ka ndodhur në kohët tona dhe rastet të tila janë të shumta. Tregon të njëri prej burave të njohur të dijes islamë thoshte një natë në orën një e gjusën të nandës troket dera. Dhe shabëti këtë thotë që ishte i këputur pak ishte erësia e nadës edhe a i vet ishte të lëndisë shumë keshë dhe më thot o oh, hollës njëpë një zjidhje i thash qëra në do thakë gjdo gjëmë është në zirë njëpë i thashë i thashë shtoj stikëfarit shtoj stikëfarit dhe flasën prapë Thotën pas një viti, ndërkohë që un po shkoja për në xhamin, një makinë shumë e shtrëngt ndalonte këmbët e mia dhe thotë holzhë, çao te xhamini. E pashtop as nuk shkoj ndër mend se mund mund të kishte mund të ishte ky person. Thotë ban makinë, falënderova, tham, kujton. Thashë ja për Zotin. Tha un jam ai që t'ka mërë datë natë të kështu, kështu, kështu. I thashtë subhanë Allah. Ma dhe thajnë Allah, u bikë, që a buoni Zotin në ty, që ndryshoj jetë a kështu? A thas, i thasë gjë, thjeshtë shtovë e istikëfarit, shtovë e istikëfarit, e normalisht duke bose bebet, jetë a e ti kështë ndryshuar, sa që ishte përë për, për njërës dhe më të shkuar në atëve. Ka gjithë pa mundur për Zotin? s'ka jep pa mundu për Zotin. Po ti mund të jesh në një moment sprove dhe një moment vështirsie, kështu që nuk ka vend që ti ta vësh shpresën nga Zoti i lindjes. Nëse në momentet e caktuara një jetë përjeton situata ankthi dhe shumë prerinis flasin për këtë lloj situatës, situatë ankthi, diçka mstrongon mendimet që vin kohë për të ardhur ose po si do të bëj si do si të, të, si, si të, të zhvilloj jetën, atë kjo i kthehet në stres nga vjen kjo kjo vjen për shejtanin shejtani ju aridh komo faqull shejtani shejtani u ngel kurthe të tilla në mënyrë që njeriu të rit mendojë tani se çfarë do ndodhë pas 20 vjetësh ndërkohë që duhet të mori shkollën duhet të dalë me nota të mira do të jetë i parë në klasë në shkollë ndërkohë që duhet të jetë shembull në pun aty ku është tani rin mendon se çfarë do të ndodhë pas 20 vjetësh shejtani Por qatë duhet me bërë? Lidhë me Allahu gjenë në gjelalu. E lem në shrah lek e sotrek, a nuk ta të shliruan, nuk ta zjeruan gjoksin, kush? Allahu. Lidhja me Allahu gjenë në gjelalu, të shliruan, të liruan, të bënd pavaru, të bënd lirë. Edhe në momentin që ti pastaj lidhës me vetën tëmë dhe dhe me mendimet e tua, do të futesh në vorbola dhe në labirinthe cilat vetëm se të ngushtojnë dhe vetëm se ta mështirësojnë jetër. Nuk ka vend për pesimizm dhe se shpresa nuk vëdeshkur për të këbesimtari, sepse besimtari gjithmonë me ndonë më të mirë për Zotin e ti. Sito që ti vinë situatat një. Gjithmonë duhet me ndonë shumë mirë për Zotin të atë. Se së ta ka me hile, Zotin. Asë nuk ta donë të keqet, dhe se dëmëtimi jëtë, apo rumbja jote, apo falimentimi jëtë, apo më suksesë jëtë, nuk është se i ngërën peshë këti shka zotit, ti do të mëndo shumë një për Allah. A e diti se zotit i madhë i ka cilëcuar, jo besimtarët në Kuran duke thëmë, ëdha, një, në e billah, i dhëmë në sëu, jo besimtarët mëndojnë keqë për zotit, kurse besimtarët mëndojnë për të mëse mirë p Për pra ndaj shtoj lutje dhe duat, se s'ka gjithë pa mundur për Zotin të atë. Gjoj e këte njarjen që tre kohën se ka ndodur në kohën në Musajt a.s. Shkoj një grua plak e moshuar të kë Musajt a.s. dhe i thotë onë Musa lute Allahum që Zotit me api thmi. Dhe Musa ju edini fiste me Zotin direkt pa pas nevoj për ndërmjetës. I drejtohet zotë, o zotë im, filan grua po lutët, edhe unë po të lutën, o zotë, i gjipi fmi filanës. I vjen më njëherë përgjitja nga zotë, o Musa është shkruar që kjo grua do tjetë sterile, zdo të lindi fmi. A këthehet Musa dhe i vjen grua për të bytë, i thotë, Zoti thot që ti je shkruar fati ytësht për qenë sterile, nuk do të lindë është fëmi. E i kukruja, dhukëthyj mas disa ditshë. Tha oë Musa, lutë Allahun që të mjabë i fëmi. Tha Musa me vete, subhanë Allah. Zoti thot, shkruar fati i kësa e femër me qenë sterile, kët thot lutë prapë zoti me vete, me që dhukë prapë zoti me vete, dhe ju dhukë prapë Allahun. Tha oë zoti imë, Filan grusë, filan gruaje, je, je për finë, tha o Musa unë të thashë që është shkruar që fati i thajë është së është sterile. Vjen gruja të kë Musa e Israën për të për përgjigjen, i tha Musa o filane, Zodit o në shkruar për ty se ti të tjështë sterile, se të të tlinë dë shkëmi. A dënatë moment gruja u mërzitë dhe iho. Jo në masni vitin vjen tek Musa alayhi salatu selam me fëmijë përgjimi. E thot Musa alayhi salatu selam ofilamë, por kë fëmijë? Tha as fëmija i. Es Subhanallah, si a subhanallahu, si fëmija jot, po tha fëmija i. O largova gruaja dhe Musa ju drejtu Zotit që si O Allah, o Zotim, që në dodi me gruan se ti më thejë që fati i saj është saj është sterile. Tha unë musa, ajo filloj të lutëj vetë dhe sa herë që ajo lutëj unë thoja fati i të sterile, ajo të konte, ja rahim. Un thoja steril, ajo thoshte ja rahim. Un thoja steril, ajo thoshte ja rahim. Mëshira ime e mundi. Dhe nga dënjeu bicaktimin tim dhe i dhas kësaj gruaje fëmijë. Bëj dua ose un më shpresoj. Mos e un më shpresoj. Se Zoti i ka qëhetur atë a njërës që i humin shpesat nga Allahu, jo besëntarën. Innehu la i esu min romhillahi illa l'kombu l'kafirun. Nuk i humin shpesat për imshjure Zotit, vetëm se jo besëntarën, thot i madhe Zotë, Allahu në gjëllë dhe gjëllalu në Kur'an. Largoë për gjënathë dhe. Largoë për gjënathë dhe, që të keshë, hapsira dhe horizonte të mëdha shprese dhe gjërsie dhe qëtsie unë jetë të të të la, më më i la i e gjandë dhe unë më këveqarë kështë i friksohatë Zotit Zotit do të japë atirë u zidhje u e jero zukë hu min hajtu la jahtë tesibë e do të aforizoj Zotit nga që se me mdo në i nga si apret menja do të jasili Zotit fornizimin kështë të thotë Zotit në Quranë thot i për nërgjozi për jetën e vetë, thot ka nova një situatë kështirë njëtë, më nëmbyllë gjithë shka, dhe thot fillova të menditojnë me vetën timi, nga po më vjenë kjo e keqenë, dhe i sa mërdi për para vetës tim e kjo a jetë kuranor, u këthevat e këzoti me pendim dhe gjithë shka u lirua më njëherë. I i kujdetë shumë ndaj gjërave që zoti ka bërë obligimë, Sa tëherë do t'jesht i dashur i ti. E nëse je për të dashur e të ti, a i vetëm se do të në të rojë dhe shprej sa kur nuk do të shuhën në shpirtin të të. Ledzo për anë, sepse për anën zoti e ka bërë shifan limafis sudur, ilax dhe shërim për shpirtin dhe për gjoksin. Përmende Allahun sa më shumë. Ela bi dhikri laj i totë më inër kuluë se në përmenti në Allah që të sohet shpirti dhe që të sohet zemra. Nusë Allah më në madhë zotin e gjithësis që të nëmbaj prang ti. Nusë Allah më në zotin e gjithësis që t'jemi prej aty në besimtarve që kur nuk njohim mbyllje, dhe kur nuk njohen pesimizem një jetë se kanë bën një zotë që s'ka gjithë pa mundur për të indëma emruhu i dhe aradhe shejën e një kule lehu kumë fëjehunë zotit mjaftonë që nëse do në të bëjt një që ka ti thot bëhu dhe ajo është e bërë, e përfunduar Barënë këllahu li ju e lëkum fir Qur'an i l'Azim o në faqani o ija ku di ma fihi minër ajati o dhikri l'hakim اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم كقول النبي زوت في هذا المومنت سا هالمومنت متيميا او نيريو متلوت زوتيت Alhamdulillahi, alhamdulillahi, wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi lëdhi safa wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala, amma man ba'n. Ba Falëndarim Allahume, duke falëndruar dhe lafdruar Zotin meftohemi, mirësi dhe bekimet, adha, u të qofë që mbi të dashurin në ti dhe të përzgjithurin në ti, Muhammedin s.a.s. si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që në djekin dhe e pasojnë rrugën në ti dheri në ditë në gjukimet. Dikush mund të thotë me vetën e vetë Halën tim Se ka njëri E dhe fakti kishë kështu thonë në gjithë Kërbën dike më, më, më apetë Për i vërstirësi, për i halë E, thotë atë dishtë i se shemë ka gjithë mu Dhe gjithë kështu thonë Dhe me ndonë njëri ju Normalisht Në inspirimin dhe ndikimin Në shëjtamit munduar Se kjo situatë Zbëhët me E azotë i madhë Allahum Porfoni për një nga mrekulit e ti Në Koran E mbyllik të mrekulit të këthëm O këdha dike nëmë gjillë muëminin Kështu do të shpëtojnë besimtarët gjithë mor A e beson të ajetë kërëanor? Si mund t'je shpesimist që e beson të ajetë kërëanor? Kështu, do t'i shpëtojnë vazhdimisht besimtarët, thotë Zohë. Ata besimtarë që i lutën, në kërkojnë brejti. Ata besimtarë që i ankohen vetëm Zotit, asë kujtjetë e përmeshti. Ata besimtarë që i përgjërojnë vetëm Zotit, asë kujtjetë e përmeshti. Nëse me ndonë se ke bërë shumë më kata dhe gjunahë, mos e më shpesën. Se Zotit I falë gjitha gjynahet Esdo me adit La ta knëto me rahmet illa Mësi më shpresat për pshirën Zotin Indë Allah e janë Firodhën unë për gjemiha Se Zotin i falë të gjitha gjynahet Qitë dhe njërzit Mëse unë shpresën Nëse të mbyllën Dyrët e njërzën Fytyr Se dera e Zotit Kur mbyllët Mosë unë shpresën nëse nuk realizon ndra dhe tua sepse ka shumë ndra për që po të presim që ti tjesh protagonisti i tyre Mosë unë shpresën nëse të rësohet dynja e në ftyr se drita e zotit kur nuk shuhet Mosë unë shpresën nëse të gjithë të lenë dhe ikin për e teje Allahum është hajën më u gjutë Allahum është një gjallë i përheshën është me ty nuk vdes kur. Mos e humpresën, nëse në një moment caktuar ti etës rrozohesh dhe bie, sepse do t'qohesh brap, do të vazhdosh të ecësh. Mos e humb shpresën, mos e humb gjën më të shtrenjtë të jetës dhe të shpirtit tënd, sepse nëse je musliman qor, skehumbur, se ke, ke Allahun Gjënë më të shtrejtë. Mosë unë shpresën, nëse vdes njëri ju më i shtrejtë, te këti, sepse do të takoa shprap me të në gjenetë. Mosë unë shpresën, nëse je në një moment bështirësie, angëthi, stresi, se nëse e përmendë Allahun, a i do tjetë pranteje. Nëse të mbyllë dhe dynjaja, me gjithë gjersinë e saj, mëse humë shpresën, po thyje këtë mbyllje, me la, ilahe, ilahente, subhanë, ke inë një këntu me në valimin, nëse fëmë diqka nga vetja jote, nga shëndeti jote, mëse humë shpresën, se zdijet, Se qëfar ka përgatit për ty Allahu në akheret. O Allahu ja alamur, o entum la ta alamur, Zotë e din e ju nuk e dini. O Allahu Zotë i gjithësis, në mundëso sa të jemi gjallë, që për ty, o Zotë, të mendojnë mirë, se ti nga do të mirë. Në bëjë, o Allahu e të njërës që këna që në vazhdimisht, me kaderin dhe caktimin tëmpt dhe në bëjë gjithë monë o zotë për njërzve optimist për aty në njërzve që kur shpresa nuk e nje shuar jenë edhe përse në momentet caktuara mund pësoj luhatje zotë i në falë zotë i në më shirofë lezër besintarë dhe modra besintarë sot në mas në mas dhe gjumasin që Allah dhe ala direkte do të dyshroj që mës të largohasht sepse kemi një mësafirt mirë dhe të shtrejt që me ka ardhur nga shkupi i cili ka një gjithë bukur për të në thëmë nuk do të marim shumë kohë e shalë dhe ala dhe të jetë ndosht të punë 5 ose 10 minutash a i ka ardhur dhe ne do të respektojmë edhe a i do të thotë dishka pikrisht Rëtë kësaj që unë forëa, sepse e kemi bërë mua betë bashkë, kemi rënë dhe akordë. Unë zagonishë mu të binë dhe akordë me njëjë kur majhubbe, pa në këtë rastë kam rënë dhe akordë, që që do tjetë diqka e bukur që ti të dhohet mosëm unë në shpresu. Nga vlajë unë, ertanë. Allahumme salli ala Muhammedinu ala Ali Muhammed, kema salli të ala Ibrahim, ua ala Ali Ibrahim, fila anemina, indërka fëm i dhe në më gjitë. Di kuçi samur, di kuçi etim, di kuçi brgasur dhe kërkon liri. Ky abat shterejme, qors provat nuk ndalen, ha tash duroin. Më katët ju falen Mos e hupni shpresën Dhe mos u dërzoni Gjilë qka qa ju duhet Ga zoti kërkoni Se vërëtet Allahu Lutja ti pranonë Kë edo Allahu edhe e s'provon. Ruga e Kuranit, ruga e Sunnetit, ruga e dvërtetës, ruga drejtë gjenetit, kjo vota shtereshme, Kur s'provat nuk ndalen, Ata që durojnë, Më katët ju falen. Më se hup n'i shpresën, Dhe më sudërëzoni, Gjilë qka qa ju duhet, Gë zoti kërkoni, Se vërtet Allahu, lutja ti pranon, Kë e do Allahu, edhe e s'pravon. Mose u um mishprecen, be mosu të rëzoni, Gjilë qa që ju duhet, ga zoti kërkoni. Se vërte të allahu Lutje t'i pranon E gjeni kratësitë o madhe para jush Sot si që kene pran Mas namazit e jacis E gjeni kratësitë o madhe Jem para një hoqë Një aftë të mirë, jo vetëm këtur në Tiranë, por në Balkanë, të themë. Allahu, endëroftë hoxën, i cili, në gjdo aspekt, gjdo minutë, gjdo sekundë, i shtemën heve, Allahu, ndi moftë i shahën. Kjo botë është të rejshme, kurs fromat nogandalen atash doroin nakat your fallen la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad Sallu allah